Ошелешено опускаю погляд униз, але, здається, очні яблука рухаються дивовижно-повільно. Устигаю відчути, що мої груди в чомусь вологому і теплому, а вже потім бачу акуратні зрізи кісток, що стерчать із обрубка руки. Кров розповзається по курці величезною темно-бурою плямою. рани б'є яскраво-червоний пружний струмінь. Перетискаю зап'ястя пальцями, щоб хоч трохи спинити кров, в очах уже темніє. Ніж. Треба взяти ніж і захищатися. Ступаю до столу, але Ірма, не дивлячись, штовхає мене в груди так сильно, що я падаю і сунуся по підлозі і вдаряюся об стіну. «Ірмо!» – кажу, але сам себе ледве чую. «Обрубок! Потрібно зупинити кров. Чомусь не відчуваю болю. Натомність рана страшенно свербить». Дико, несамовито свербить, віддаючи аж до ліктя. Ірма нахиляється під стіл. У неї там наплічник, з яким ми збиралися тікати. Мій погляд фіксує пристебнуті до нього піхви десантного ножа. Порожні. Ірма дістає з наплічника цукор. Спокійно й діловито, так наче щойно подумала, треба спекти шарлотку. Маю спинити кров. Міцніше перехоплюю поранене зап'ястя, але кров чомусь вже не йде зовсім. У голові зринає ідіотська думка, що вона просто скінчилася. Ні, звісно ж ні, бо я живий. Гучно шурхочучи, сиплеться цукор. Ірма насипає в мою чашку так багато, що чай л'ється через край. Але вона не звертає уваги. Оце, я розумію, солодкий чайок, промайнуло в голові. І ця думка видається дивовижно смішною. Це шок, хлопче. У тебе шок. З рукою відбувається щось дивне: поверхня рани покривається неначе мохом, найтоншими білими нитками. Вони ростуть із рани і чомусь не звисають, а стирчать і погойдуються, наче дивовижна підводна рослина. Нитки вже довші за пальці. Тепер вони схожі на тонкі білі волосини. І це їхній повільний танець у просторі. Можна подумати, що ми справді під водою. Але де ж кров? І чому так свербить рана? Боже, як сильно вона свербить! Ірма перемішує цукор, майже повна чашка, з тонким, шелестливим звуком. Він видається таким гучним, аж болять скроні. Мабуть, я зараз зумлію. Тим часом білі нитки витягнулися сантиметрів на двадцять. Гойдаючись і далі, наче живі, вони сплітаються між собою, утворюючи пружні, тонкі, скрутні. Можна подумати, що в мене з руки росте дерево. Ні, більше схоже на корал. «Ти мариш», – кажу я собі. І цей голос видається тверезим і владним. Я повертаюся в реальність. Але білі нитки нікуди не зникають. Вони сплітаються в конструкцію, що дивним чином нагадує кістяк. Кістяк руки. «Пий!» Ірма стоїть поруч і подає мені теплу чашку. Тобі потрібна цукроза. Густа суміш цукру, що ще не повністю розтанув, і води. Я збираюся відмовитися від цього піла, але здивовано відчуваю, що страшенно хочу негайно його випити. Уява малює мені, як повинна смакувати суміш, де більше цукру, ніж води. Але ось що дивно. Цей уявний смак видається мені неогидним, а Геть, навпаки, беру чашку ліву і підношу до рота, відчуваю на губах нудотливу рідину з неросталими кристаликами цукру. І це так запаморочливо смачно, що перший ковток мимоволі виходить жадібним. Я п'ю і шумно видихаю в чашку. Шок відступає. Диявольський свербець у рані вгамовується, чим далі пояснюється в голові, не відриваючись від піла. Глипує на зап'ястя. Серед білих ниток наросли якісь білясті трубочки, а порожнини заповнюються тепер найтоншим білим пушком, що нагадує чи то павутиння, чи то цвіль. «Ще!» – кажу Ірмі, і сам дивуюся з такого прохання. «Досить!» – вона забирає чашку. «Потім!» По численних трубочках раптом починає бігти кров, наче хтось відкрив кран. Рука вмить забарвлюється в усі відтінки червоного, бордового і рожевого, набуваючи об'єму і ніби наповнюючи життям. Найтонша біла павутина обплітає руку згори як рукавичку. Ні, як шкіра. Бордові трубочки, здаються, крізь неї синуватими, а біле павутиня тепер ніби рожеве. Це точно рука. Не павутина з трубочками, звичайна людська рука. Хіба що шкіра, ніжно-режева, ледь зморщена, як ото в немовлят. Або як на загоєній рані, коли з неї щойно відпала засохла шкірка. Але найдивніше. Я відчуваю цю нову руку. Пробую зігнути пальці, і вони одразу слухаються. Торкаюся долоні. Відчуття цілком звичайні. Кисть не свербить, не болить. І загалом тепер це просто рука. Моя нова рука. «Ірмо!» – я дивлюся на неї. Вона чекає запитання, спокійна, навіть умиротворена. Відрубана кисть досі на столі і темна кров тонким струменем скрапує на підлогу. «Що зі мною таке?» «Не репетуй!» «Що ти зробила зі мною?» «Я зробила тебе досконалим, лейтенанти! На жаль, тільки тіло, а не мізки!» «Пилок!» – очманіла бурмочу я. «Це через пилок!» «Скільки разів я його вживав? Разів зо два?» «Так, здається, двічі». «Не мали дурниць, пилок тільки під'єднує людину до грибниці, а я зробила тебе її частиною!» Ірма нахилилася вперед. «Ти тепер один із нас, лейтенанти, і в тебе немає вибору. Ми і так даруємо тобі шансу рятувати доньку. Тож зараз ти піднімеш катер на орбіту, і ми полетимо на землю. Я ще не зовсім розумію, що відбувається. Тобі ж не можна на землю, кажу і витріщаюся на свою нудотно-рожеву нову руку. Вона підходить і піднімає мене з підлоги, взявши за петельки. Одним навдивовижу сильним рухом. Піднімає і притискає до стіни, аж мої ноги матляються в повітрі, а кітель боляче врізається під пахви, заважаючи вдихнути. Слухай мене уважно, ти був жалюгідний і нікчемний, тобі щоночі снилося, як ти пускаєш слину, ставши пришелепком. І від сили через півроку так би й сталося. Тепер ти унікальний, єдиний у всесвіті, через твій синдром, через той неповноцінний білок у твоїй голові, грибниця скопіювала тебе разом зі свідомістю, не змогла придушити людське я, і ти зберіг особистість. Спершу я тебе ледь не вбила, але тепер розумію, що ти станеш ланкою, яка зв'яже грибницю і людство. І це значить, ти проживеш тисячі років, десятки тисяч. Усе, що ти маєш зробити, це перестати рюмсити, сісти в бісі в катер і полетіти. Вона відпустила мене. Навмисно різко, тож я не втримався на ногах і гримнувся навколішки. «Звідки ти знаєш, що мені сниться?» «Ти ідіот!» Її очі спалахнулись такою люттю, що я думав, вона вдарить мене. «З усього, що я тобі сказала, тебе зацікавило тільки це?» «Ти не людина!» Ірма пограла жовнами. Потім взяла табуретку і тицнула мені. «Сядь!» І коли я сів на неї, продовжила. Я була грибницею до того, як стати людиною, і знову перетворюся на неї, як помру. Коли я сплю, то знаю все, що знає грибниця, а вона дізнається про все, що дізналася я. Але коли не сплю, то я окрема особистість, окрема, не Ірма, яка була прототипом для цього тіла, розумієш? Королівська химера, видихаю я, згадавши слова Ванлик. Навряд чи вона зрозуміла, але не перепитала. «Ти мав стати таким самим, як я, і замість мене полетіти на землю. Але через чотири години після перетворення твоя свідомість придушила нову особистість. Ми вже поверталися, були за два кроки від бази, коли я зрозуміла. А ти не зрозумів взагалі, навіть не помітив, що якийсь час був не за кермом, розумієш, ні?» Нічого я не розумію, якщо чесно. Тут була велика цивілізація, набагато розвиненіша за вашу. Саме для того, щоб здолати її, й довелося створити химер. Але далі, далі ми отримали доступ до знань розумних істот, до їхніх снів, бажань і мрій, і все змінилося.